Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Åh, oh, skøl og telefon. Hallo. Ja, hallo, det er Mølle. Hvilket? Nej, frue, det er ikke hos slagteren. Slagteren har nummer 431. Dette er 421. Ja, jeg beder, frue. For frue. Åh, oh. det er tolvte gang, jeg har taget den telefon i dag. Hallå! Nej, fru, det er ikke hos slagteren, ja. Hvad var det? undskyld. Nå, jeg tror... Nå, de vil tale med kapselen Herdog. Ja, ja, vel. Ja, han er her altså ikke lige i øjeblikket. Nej, men hvis de ringer igennem lidt, vil de være vanlige. Tak skal de have. Hvad vel? Øh, kvindtid. Jeg har fået nok af rejser og sindsomrivende oplevelser. Og nu er den daglige spaceretur rigelig really spænding for mig. Det siger du nu, kaptejn, men... Ikke noget, men, min fine ven. Denne gang er det nemlig ramme alvor. Mit eneste ønske er ro og fred. Som her, lyt nu til den vidunderlige underlige stillhed Vi er nok så som så med stillheden, kaptajn. Vi får tårten! Ja, der skyder os tilbage til ølborg. Bravo! Hvis der er på vej med en par bly. så er vi reddet for 7.000.000 ton, min hat! Så skulle du da. Nå, hvad så skete der? Den bedste i huskende. Jeg hen dem i morgen! Hvad er det, jeg skal have? Jeg tror ikke, det var mig, der viskede dem. Men vi er åbenbart flere ombudtet uh, Det var på høje tid, vi kom hjem. Det var sikkert en gang. Jamen næste så taler den telefonmenneske Hallå, hvem vil de tale med? Med slagteren? Nej, fru, det er ikke hos slagteren For pakker på, ren og hop, frue Jamen næster dog. hvad er det for en tone? Ja, undskyld, kaptajn Harder, men det er mindst tyvende gange. Ja, ja, det er nok muligt, men man skal lige være høflig. De ser over for damer. I øvrigt må de aldrig telefonere i torden, hver det kan være livsfarligt. Husk det, min gode mand. Nu går vi, højste. Hvor bliver så højt? Nej, kaptajn, det var lynet, der slog ned. Se vinduet. Hryt, hvor kanelruderne er trykket ind. Hvordan jeg lydes noget ned i en vinkelsrude? Det er sønderligt. Det skete jo efter tordenskræld. Ja, hallo. Hvad siger de? Kan I lade hos mig. To tynner og tre kinker der ikke er slanke på tingen. Og, og, og ved er de ikke det er færdige at telefonere i torden med at få det. Hvad? Nå, så må vi se, at det er det. Kaptajen, hvor er du? Forskelligt, min stakkels ven! Lygen slog ned i ham. Han forsvandt! Fordampede! Øh, alle send os hinanden frem, sagde jeg. Ja, hør her, Bethinden! Vildt det er kronen for 7 millioner cykloner! Hvis der nogensinde er 30 af dem, skal du Ulykke efter ulykke! Det kinesiske vasse. Hvor den dalen kunne den gå i tuk? Det, det, det, det var ikke et lynes Jeg fatter det heller ikke. Terje, hvad skulle du det her? Se nu mit kostbare florentinske spejl. Hump dit volddyr. Væk med den kat. Men kaptein, det kan jo muligt være Terje, der var skyld i alt det. Ja. Var det måske ikke din forbistrede køtter, der sprang efter katten? Se det næfter mig, ja, det er ikke se det næfter mig, ja. For syv milliarder syvtede havkatte, du røg i strømmen. Ja, det var lige, hvad vi manglede. Hvor er du til den Jeg kan ikke se en lyd. Hvem vil lytte banker? Åh, kom ind! Nej, nej, forresten, hvem er det? Åh, oh, se det, æh, mus. Tænd lyset næster. Nej, lyset stadig for pokker. Åh, oh, endelig, det var I længere Hov, oh, oh, hov, oh, hov, tøvenkæde Hvem er de? Hvad er det for en man er at i på? Åh, oh, det er en lang Et Kortportal, så kom jeg og i min bil Tøft, tøft, tøft, tøft, der. Da bang forhuden, og alle de andre vinduer sprang i luften og brugte badet til far her Så sagde jeg til mig selv Mark, sagde jeg Jeg heder nemlig Marks Marks mod til det her forsikringsagent Ja, det glæder mig Jeg sagde, Marks hvad gør du nu, gamle svinger? I det samme så jeg deres beskædende røgne. Nu søger du husly, Mark, sagde jeg til mig selv. Her, tjæle selv i mit frage. Ja, no, no, ja, ja, ja, så, så kommer der en og, og, og, og, og bliver til det bliver tørre værd. Ja, ja, ja, hvad ellers? Nå, her bor de jo ganske net, jo gammeldagsmøblik, og personligt foretrækker jeg det mere moderne, men bevares. Du fræsser sikkert ser ud. Lysekrogen skvandt ned og sparer de to skærmysler med froen, var? Lyne ah, lynet slog ned. Ja, lynet ned. Og I er selvfølgelig ikke forsikrer, vel? Men, men forsvivel ikke venner, læger Marks Bjergermose, kom forbi, nu skriver vi en fin lille forsikringskontrakt. det er alt for meget. Slet ikke. Og så skænker jeg mig en lille en, mens de henter pæneskabset. Lad mig nu se, hvad har de her? Øh, e whiskey. Nå, det er jo altså ikke mit store nummer, men hvad? Man skal jo ikke være kræsen. Åh, før man er tørstig, så skal man ikke klage. Jeg parler ikke af mine fine så Jeg er lige ude af landevejen. I mit selskab, der kærer man så aldrig. Det har jeg på min gamle onkel Anton. Han har frisør. Alle tiders glægud. fulde af skægge. Skæggebrokker. Alle tiders. Han var lige til at glaske sig på lortet over. Kænder i fraske skol. Altså, skål. Pladset, Kro, du lige med det i de ah, ah, ah, ah. skal se have set deres ansigt og der glasses på ham. Forrydepuset. Nå, finder de det puset? Er, øh, er det deres eneste kommentar? Åh, ah, det mener mig altså, min onkel Anton Frisøren. De TV. Mm, det er jo en af hans historier, hvor den, den var. Jo, jo, det er de, Det er så altså to løs, sige der går ind på et værtshus og bestiller to glas øl. i de den ene sætter bære på moden, så... Hvad var det? Min mit glas? Det gik ikke i to, Ja, fustigt. Ikke sandt? Jeg tror, at vi klar. Jeg må hen og videre. Farvel det her! Jeg har desuden spildt min tid nok her. Forresten, apropos deres forsikring mod lynnedslag. Ja tak, herre Jeg er forsikret på alle tænkelige områder. Mod ulykker, brand og vandskader, og snuer og møl og myrer og husbrukker, og andre skadedyr. Måske lige med undtagelse af pådrengende personer. Ha, ha, ha, ha, altid en kvikkert på leven. Hvad går så dit aftale? Jeg kommer med kontratforslag, en af denne, så langt. På godt af ham og hans elendige forsikringer og tilbebrænge frisør, onkel. Rolig, kaptajn. Lad os hellere finde ud af, hvorfor glaset sprængtes. Pistolskuld. Ude for haven. Kom. Ja, der, der er nogen på vej herop. Jo, det, det er professor Tørnes Han kommer over fra sit laboratorium. Måske hørte han skudene. Hørte din noget, professor? Nej, ikke mere. Det er op og svært nu. Lad mig lige se deres hat, professor. Så de virkelig, det siger de ikke? Se, der er hul tværs igennem den. I se, et hul det begriber jeg ikke. Jeg gerne, da jeg møller, og der ikke mere så store. Kom, kaptajn. Vi går en rundt i parken. Godt. Jeg henter en lygte. Professoren kommer til denne stil. Se, jeg har færdende noget. Lad os følge efter. Se, Tintin. I krættet. En mand. Du, du forfamle. Tror du, du, du, han er død? Nej, han lever. Hans hjerte slår ganske svagt. Men vi ja. må tilkalde politiet og en ambulance. Det, det, det ordner jeg. Bliv her imens og pas på ham. Sikker jeg da, for så har jeg Hallo Ja, er er politiet? politi? Ja, jo, altså, Hvad? Nej, men er det hos snakken? Åh, for ja, nå, så ja hallo Jamen, hvad hul bruger det her? Ikke der slag og klap i, jeg er farvel bruger! Øh, det er ikke til at tænke på det på den måde. Hallo, hallo, hallo, er, er det slageren? Jeg mere politiet? Nå, endelig. Ja, det var de længere. Det kan kapitalen, Skynd dem herover. ja, det er grulde de vi kan, Der ligger en såret mand i busken, i, i, i marken, i i, i i parken. Jeg mener, kom bare, så kan jeg forklare det bagefter, ikke? Nå, ja, ser på det fejl på, ja. Fik du fat i den, kaptajn? Øh, øh, øh, øh, ja, ja, hvad er du her? Jeg troede, du var blevet ud af den sørede. Han klager over tørst. Jeg er bange for, han er hårdt medtaget. Så er vi her. Pas på, kaptajn. Der er noget galt. Han er jo væk til sin forsvundet. Men besægge du ikke lige? Det, det musler ikke i grætet. Det kunne stansle eller jeg styre. dyrt. Nøje, nøje, myrd mig ikke. Jeg har aldrig gjort nogen når Jeg forsikrer dem. Jeg skal den ondt dyne, ikke forsikres. Og hold så op med det, kæmper Kom ud af busken, mand. Hvad bestiller de der? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. jeg, nun jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, det aner jeg ikke. Jeg kunne belyde, det sagde Bang Bang, for som jeg sagde til mig selv. Max, Jævermose, dit liv er i far. Øh, det var vel ikke dem? Nej, så havde jeg garanteret fået ret på den. Nå, der har vi politiet. Ambulancen og lægen er på vej, hvor er offeret. Her og her, betjent. Max, Jævermose, forsikringsagent. Slut at om sig der ingenting. Det rigtige offer er væk. Hvordan væk? Den herre her jo lige. Ja, han taler uafbrudt. Men det rigtige offer, ham der lå her før, da kulderne susede gennem luften, og professorens hatte for spunden. Ikke os? Til Er hatten ikke forsvundet. Hør, hvor pårører du til ting? Efter ham taget. Han smuttede nok væk gennem hullet i hækken. Kan du finde hans spor? Hæn hund. Kom så. For sent, han har slæbt sig herud, hvor hans kompaner vel ventede på ham i en bil. Nu er det over albjerg. Kom, lad os gå tilbage til de andre. Ja, og glassene gik i 2, Har betalt uden forklarelig årsag. Det er den mest utrolige historie, jeg nogensinde har oplevet. Ja, Tintin, fandt du ham? Nej, og vi får ikke mere ud af at vente her. Lad os tage op til slottet og prøve at få lidt søvn i øjnene. Nu, ser du den nattegård. Det var da godt, man fik lukket klukkerne nogle timer, så man kan se lidt frisk på tingene. Åh, hånden, det er for tatbørslet. og tatbørslet. Hvem er hun? Nå, da er den. Hvor er Her, kaptain, Noget galt. Jeg er færdig. Gik det to? Rolig kaptajn. Skyld uh, at... Her er glas vand. Yeah, hunden sidder for at hækse. Alt glas går i to. Er der nogen, der at lave Det lyder som en trafikulykke. Se det derude kaptajn Malkebilen. Ja, alle flaskerne er spildt. Der kommer en vogn til. Åh, den er et dæk, det Major. Der kan han da ikke se, at den er der flyder over vejvandet. Hvorfor styrer det ikke ude op? Det er, jo, det er jo Dupont. Og, oh, og Dupont? De kom heldigvis ikke noget til. Godmorgen. Vi har hørt om visse mystiske handelser her. Ja, jeg vil endda sige underlige tildragelser. Eller retter uforklarlige sager, som er handlet i nattens løb. De kommer som kaldet. Se nu bare mælkebilden derinde. Som de om jeg så må sige støtte på. Der skal du blive før de kom. Ligesom i spyd i badeværelsen. Og katalens glas, og lysekronen, og vinduerne, alt glas er gået i to. Hvis de spørger os, finder vi det så mystisk. Det begyndte i går aftes. Nå, der har vi professoren. Han har også oplevet mærkelige ting. Rejser de far, her, Søg? Nej, hvorfor dog det? Det ud til, at jeg skal rejse. Ja, jeg så deres kuffert. Jeg har selv med kuffert med. Jeg skal til Genève og deltage i en kongres om kernefysik. Det er gennem. Det er det da ikke sagt noget om før. Nå, ikke ret længe. En par dage, tror jeg. Nå, nå men jeg giver mig noget, Toget. Hvad? Han er som sædvanlig ikke opfattet en lyd af, hvad der sker lige for det af ham. Og dog virkede han mere efter end som en Jeg har en idé, kaptajn. Ganske vist hader Tone man går ind i hans laboratorium, men jeg ville nu gerne kaste et blik på det. Du har nøglen, ikke? Jo, men øh, hvad spekulerer du på? Hvorfor alle disse glas ting er splinterede, mens så opholdt sig i laboratoriet? Og jeg tager vædet på, at der intet sker nu, da han rejser. Så du mener, at vores lille professor har ansvaret for hele rettigheden? Ja, det er jo vanvittigt ting. Jeg mener ingenting. Jeg prøver blot på at tænke. Nå, det er altså her, han går oprums, med sine maskiner og fra jeg kan vise, hvad det tumbler derhenne du er til. Eller han har bare lavet den for at gøre sig interessant, det gamle Ønægge sig. Kan du ikke lukke noget, kaptajn? Hva? Ja. Jo, jo, jo, jo, min sanden, Super. så bare, så tror jeg, han har haft nejlen i min cigaretkasse. Slut, at du så ryger jo ikke. I øvrigt er det. Cigaretterøg? Det, det er min bremseg, du har ret til den. Stand som kaptajl, hold ham Salmiak, og jeg kalder til at din løb. Så har han så også, noget han at flytte Flink hundtager Du fik da en bid af hans frakke mm, så, så, så, så, så, så du om, at han mig ham i hånden Nej, men han efterlod dette her En pakke Macadona-cigaretter En nøgle og lidt frakke mellem tænderne på taget. Hvis gang han en min vej, så skal jeg sætte tænderne i ham. Læg mærke til kassen, kaptajn? herhen. Alle de glasker. Så er det måske alligevel Tonnes er. Helt op! Ingen løgn, så hvad? Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Hvordan er det, når du har sådan en stor er jeg har det. er er ikke sådan, klar. jeg kan lide at se er ikke sådan, at er jeg jeg tager til Sinæv advarer mig. Du tager til Sinæv? Slutter. Vi tager til Sinæv til ting. Jo, jo, jo, nu er tilægskonstrakten. Jo, jo, jo, her er jeg. Askel, og farvel med dem her agent. De kan sidde her og forsikre <tryk> dem selv, til <tryk> vi kommer tilbage. Attention please. Flight nummer 714 til Sydney afgang kl. 12.05, udgang B8. Personal call. Mr. Spring, code for information please, please. Bro, så har vi sin nævntindtindt. Det tager ikke lang tid. Nej, og nu skal vi bare have en bus ind til terminalen. Hotellet ligger overfor. Gedet er mand og den unge rapporter. Du rejser dig, du skubber til dem, forner dem. I kommer over igen og så. Fortænt, står en betjent. Du må vente. Så vi finde efter dem, de er på til busen. Her hotel. Lad os håbe, Tunde Solle nåede frem. Ja, det kan vi hurtigt få opklaret. Halløi, fortæt. Vidt i om profæderen, Tunde Solle er ankommen. Det her er jo særlig udenkamp i han Hans nærlige hænger ikke på tavlen, så han må være på sit værelse. Så anner vi lettet op. med de melde kaptajn Hatter og Tintin? Så gerne med et af lidt. kan hvad tage jeg igen? Han er lidt tunghør, så vi går selv derop. Vil de holde øje med vores bagage, imens? Eller hvad han er derovre ved at til nummer 122 ved Fjellssagen. Værsgo på Jimmy, nej. nej, nej, han er her ikke. Nå, så lægger jeg den på pisk. Sagde du lidt, tog til politiet, sin tind? Ja, han må være. Han må være stokt, tog ordnerne, dø. Dunk igen, kaptajn? Prøv selv jeg har slået mine knurre til fisk. Mærkeligt. Døren er låst. Enten er han ude, eller også er der sket ham noget. Kom, kaptajn, ned igen til politiet. Det ved jeg virkelig ikke, det her. Hvis herr Tone var gået ud, skulle nøglen hænge her på tavlen. Øh, vind lidt, der ligger jo noget der på skrænken. Ja, han må være kørt ned, mens de var på vej op, og jeg var lige inde bag ved to sekunder, og... Har du nogen idé om, hvor han kan være taget hen? Nej, ja, det vil sige jo, i morges bad herr Tone om togtiderne til Nyon. Så vidt jeg husker, ville han tage toget 16. Oh, de, de kan måske nå ham på banegården. Mange tak, Havre til. Uh, det vil vi prøve. Vi har lige uh, syv minutter. det Stefan. Nu kommer de. De passerer lige os. Jeg er ben. Så so, sig dem først, du klods mig jo. Uds, for i, I hele humle klunde. Synes de ikke hellere, de selv kunne se den for, i stedet for at sidde der og med deres lange syrepasser? Hvad? De har den frækhed at fornære med mig, matros. Matros, siger de matros, det mig. Jeg skal lade sådan en plan på landkrabbe. Hold der er så klods i det, hvor det bliver hjemme. Kaptejn for himnens skyld, vi når ikke sol. Hvad de hellere kan for, at vi har så travlt? Ellers så kunne jeg sige det med et par små sandheder, de er jaske fede undervåler Taxi, til banegården Åh, oh, den er optaget Så når vi det ikke? Åh, oh, ved alle køle andet afkandet Når vi er lige velkommen for sent til toget Jeg går tilbage og giver den løjset på orddirektioner i alvægelig dannelse Sådan en skævnsnuttet haletud Ikke tale om, kaptajn Vi har andet op og for øvrigt er han gået. Ja, må, må, må, måske 10 kender hans adresse. Hallo, Her på portien, Portier, ved I, om professor Tune førte uden by samtaler, mens han var her? Og nu skal jeg se. Mm, ja, to gange til 9,5103. Tak. Uh, vi spørger telefonnøglen. Fryggen, kan de oplyse mig navn og adresse på abonnent nummer 951-03 i Tak. Ja, jeg venter. Hvilket? Alfredo Topolino, Ryseng 57 i Mange tak. Der holder en lige tak til udenfor. Godt. Lad os så komme afsted. Til Nyon, chauffør. Ryseng 57 Og du mærkt til, at fyren, som spændte ben for dig, havde samme slags frak på som ham. Vi overraskede Tunnesols laboratorium. Hvis jeg er nogensinde får fingre i en af de ikke hjerner så... Det gør du nok. Ellers får de i også. Pas på, chauffør. Hov, se den bil. Den kører lige ind i os. Bilen gik til bunds. Oh, Hvordan skabte det? det er en ung mand her. Her har ham, der svømmer ind nu. Oh. Det er bilkæld inde i taxa. Det Det, det er nok en spritbelæs. Ja, sikkert, sikkert. Det er din. Klarer du dig? Du er chaufføren. Jeg har fat. Jeg har fat i hans krave. Tag du dig tilbage, kaptajn. Jeg så det hele. Den bølle kantede dem for at skubbe dem ud i søen. Ingen tvivl om det ting. Godt, der er ikke sket noget værre. Nu vågner chaufføren op. Hvis jeg nogensinde får fat i den. Hør, kan en af de her køre også, din jong? Det er fantastisk vigtigt, og vi skal nok efterlade vores kort, så politiet ved, hvem vi er. kan køre med mig. Jeg skal alligevel køre derhen. Så er vi i Njor, mine herrer. Røg Sandsærk er lige Tusind tak for turen og for deres hjælp i det hele taget. Ja, ja. ja. Pas på, kaptajn. Du godeste er den samme situation som kantede os i søen. Slup og skræk ryddet op i 2006, hvis Og skræk kan Vi må videre, Kaptejn, og jeg håber ikke, vi kommer for sent. Hold ingen hjemme. Jeg kan høre noget derinde. Det er ligesom slag mod et metalrør. Hvis tørnets sol er der, så undrer det mig ikke, at ingen hører klangen. Jo, så op for sygdøren. Oh! sø! Jo, det tørnes helt løst. Kan vi gå lige ind til den? Huset er helt uddød. Professorens paraply! Så har han altså været her. Hvis han der ikke er her nu, og sidder der på bordet! Endelig et en hyggeligt spor. En dejlig flaske og to glas. Nej, jeg mener bogen. Tysk Forskning under 2. verdenskrig med illustrationer af det samme apparat, som vi fandt i Tunisols laboratorium. Og en pakke makadonna-cigaretter ved siden af. Er, Hør, lyden igen. Ligesom nogen dunker på varmerørene. Lad os kigge ned i kælderen. Men vær endelig helt stille, kaptajn. Ja, ja, ja jeg kan svive vi. din Det må jo ikke være barn og begynde for mig altid Døren her. den sidder udvendigt. En mand, kniblet og bundet. Hvem er de? Nu skal I hjælpe dem at ræbne. Hvem jeg er? Jeg er professor Topolino fra boger. Overfaldet og at falde dig ned i min egen er af et bedste tåne sol. Så sol! Et bedste! Ja, hvad siger de på, hvad de siger, hvad? Tåne sol er min ven og jeg. Nå, det er deres ven, hvad? Min kompliment. Det er nydelige folk, de omgås, hvad bestiller de for resten i mit hus. Vi, vi skylder min forklaring, men lad os hellere gå ovenpå. Så skal jeg fortælle dem det hele fra begyndelsen. Og det er altså historien indtil nu, professor Topolino. Siger denne pakke cigaretter dem noget? Macedonien? Jamen det er jo det mærke, min tjener Boris ryger. Han får dem sendt fra sit hjemland Bordurien. Så bor, er på du. Han er hjem, han hjem, hans mor var blevet alvorligt syg. Det begynder at dæmme. Hvad kender de til Tone sol? han skrev til mig for nylig og bad om det råd. Hvilken rørende en supersoniske opfindelse han arbejdede med. Jeg er specialist på det felt, og da han, lige som jeg, var for urolig over konsekvenserne i en tilfælde af en krig, ville han drøfte opfindelsen med mig her. Et øjebæk. Jeg har hans billede. Er det denne mand, der kom til dem i dag? Nej, jeg vidste ikke, hvem er han. Den ægte uforfalskede og altså ikke ham, der slog dem ned og bagbandt dem. Han ligner slet ikke den fyre, der kaldte sig så. Men alligevel har den rigtige Tornesol været her. Det beviser paraplyen i entréen. Den falske tog måske imod ham, slog ham ned og... President, de to mænd herind. Ja, altså, vi er her allerede, og vi har tænkt os at klage... Jeg ja, får altså ikke at sige reklamere. Jeg vil endda sige protestere til politiet over den behandling, man har givet os. De påstår, at de tilhører det hemmelige politi. Pssst, har ører. Det er det meget hemmelige politi. Jo, roligt det her. Vi er på en politistation. Hvad skyldes deres personlige forklædning? disse... Schweiziske nationaldragter. Vi er jo forklædt, min gode her politichef. Altså for at kunne blande os med den indfødte befolkning, mens vi i al hemmelighed arbejder i marken. Vi mm, har imidlertid vagt en del opsigter deres tegnebøger med politisk skil deres stjålede dem. Ja, der er meget at opklare i denne sag. Hvad gælder så denne hemmelige mission? Vi prøver forklædt som indfødte svajser, og at opsporer vores venner Tintin -Tin og uh, Herdog for at overbringe dem en vigtig nyhed af allerhæmmeligste art. Men hvorfor gik de ikke straks til politiet? Så kunne de have fået en at her, Haddock i går blev indbragt på et hospital efter en eksplosion i en villa her i Genève. Du godeste, Æ, er den oplysning også en hemmelighed? Det vil jeg nu ikke kalde den. Den står i alle morgenaviserne. Politiets sprængstofeksperter har fundet spor efter en bombe, jeg uden tvivl drejede sig om et attentat mod professor Topolino. Heldigvis slapp alle næsten uskadt. Vi, vi, vi, vi må straks hen? For sent. Det blev udskrevet i morges. Åh, Myggene her på søen er nu ellers og end andre, der ville se vores blod, kaptajn. Et mirakel er vi slappet fra den bombeeksplosion med livet i behold. For ikke at tale om banditterne, der prøvede at køre os ned. Det var, det var godt, jeg en insektsbrøn med. Det er bagstår. Hvad siger du til, til? Banditterne? Ja, ja, det må du også. sige. Men, men, men forløbig, så er det altså de her... Myggeudhyrere, der plærer mig mest. Du må beherske dig, herre dog. Vi nærmer os den borduriske ambassade fra søsiden, og myggeplan er den rene sviger i sammenligning med den velkomst, vi får, hvis de opdager os derinde. Det må være en ren kæmpe, der sviger om os. Øh, den, den skal lige have på mig til. Nej, hør vi, Nej, pas på, kaptajn. Det er en helikopter. Den lander på plænen. Hurtigt, vi får tøj båden. Folk byder frem en helt modtalskomité. Du står manden i midten, den vil du ikke kan kun være tunnelsold. De vil bortføre ham i helikopteren. Men hvad er de andre ude på? De vil åbenbart befri ham. Kom, til ind. Vi med en retning. Hvordan kan vi skelne venner fra fjender? Bare til dem med de skumleste fjæs, så har du graderet. Jeg ved ikke hvad de skummelste fjæs? Nå, skidt, kom bare hen. jeg er her? for en Jeg der er det korridor der skal man ned i deres laboratorium. Vand med minutter, Hvad de fløgter? Ja, nu se buts. Vi ser fra professor, ikke unnskylde. Min pap, sy. Min pap, sy. Men kapteiden, vi må vende på kapteiden. Au, au. Sie, væk, nægde terrorister til måde, du ranger og tasken. Eller, er du alreit, Tintin? Ja, kapteiden. Den bandit fik ikke rigtig ramt på mig. Vi må videre. Helikopteren! Der var nogle ræbtind til. De andre havde helt lidt helikopteren. Ja, og nu kan vi måske indhente bortførende. Se, motorbåden nede på søen. Den styrer mod Frankrig. Og det samme gør de i den her Åh, den satte lige på min gase. De snykler. De skyder knæme efter os. Vi må stige. Vi prøver at tilkalde hjælp over radioen. Hallo? SOS? Hallo? Kaller politi? Hallo? Det er 31 her. Der er øvrigt dem. Der er radioamateur. Skib dig Vi har kontaktet til. Der sparer os. Hallo, FBI mit navn er kaptajn Hallo! Ja, ja, ja. Hello! Ah, ah, Hello! Hello! Hello! Hello! Hvor er de kan ah, ah, ah, ah, ah. tage Så de er også radioamerikanere. Mark Jævermose er jæver, der lille. det, de her? Hjertelig er det er det ikke alvor! De må straks tilkalde politiet. Vi svæver over Demarsøen. Vi forfølger en motorbold, der er bortført fra Fæsarsåndens søjle. Ja, ja, ja, vil nok en men Max, ind og så man nu ikke sådan sikring, ikke. Is, rejses, politik, <h> en Det er ikke forsikring, det Det er også dog med lad os og Jeg spørger ikke. til des frisiske og franske politi. Vi må stanse banditterne. også tilkælde det britiske og Walk, ser sætte du sigt, griske i rad. Ha, ha, den alla til. Så, du fører dit tøjende sol over i en bil. Tyvfugler og trykker, få den Det tilbage. Vi bruger ved radio rapporter og gamle slinger, det lyder ikke realistisk, skitter. Hallo, hallo, hallo, Jeg tager alle de hele bare Åh, politiet. Åh, oh, åh, oh, pass op til din højspændingsledning. Åh, oh, du er for langt nede. højre op, menneske. Højere op. Ha, ha, ha. For at nå at sige, hvad der er en i deres alpanede, koldfyldte, urberede penaldus, så det her det er alvor. Hør så efter en rørmose. For sidste gang, hold Heller op, kaptajn. Det er alligevel for sent. En kugle må have gemmet hullet tanken. Benzinvåderne viser nul. Vi prøver at nedlande. Og så nåede vi, der er de mindste velbeholdt ned. Vi må have helikopteren væk her på landvejen, så den ikke laver ulykker. Ja, så vil du måske fortsætte til fods. Ja, eller på tommelfingeren. Der kommer en bil. Gitarren, vift, blaf! Ikke i bukse, luksus, dyr. Lyd på den lus. Uh, det. Det er dog store. Til her står det. Tid og forbi og sagt mod, og så gider de ikke engang at stanse. Bare sukser forbi. Sådan <tryk> stylt og superegoister, snuer, bøs, slammer og skamster, da, da, da, da, da, da, da, da, Der burde det være en job, som tvang den slags slaskefælde fede ejere til at stanse for pæne, øvlige blapper. Indtil. Måske vi denne gang. Hæt på din. Stem, stop. Se dem. Hvem går derhen? Det er titlen. Hold dig. Hold dig, hold dig, så Sygt ægting her, i vandhullet. Jamen, det er bare et fredeligt ægte par. Kast dig for pokker inden du kommer og genkender du ikke den sorte sidring. De kørte i hvert fald igen, uden at få ulemper os. Og nu er du helt gennemblødt, kaptajn. Hør sker der, den smule vand, det tør solen hurtigt. Dem, jeg bliver kørt ned her ved Smartkvejpanen og kører med sådan en far af smalkogt og søndagsryter! Må det dem, de hopper du på vejen for min vågne, hvad papperbakker, spytter han på mit finespær, sådan en stråle fra springlerne, milde Santa Lucia! <tryk> Undskyld her, äh, vil de gøre sådan en meget stor tjeneste? Min ven her og jeg forfølger nogle banditter, som har bortført den videnskabsmand, professor Tunne Madonna, en forbryder jagt, lige er noget for mig. Hop ind i mine automobiles venske hitseller og hold fast. Pronto, pronto, pronto. Scusi Avanti, efter af de såne sollevio, vi Italiani, verdens bedste, morte alla mafia, Jordskælv Jo, blølvøjer! Hjælp at jo, skælde, skælde, skælde, skælde, skælde, skælde, skælde, skælde, skælde, skælde, skælde, Kære mennesker og køre min en med den fart! Skal få en kæmpe yes, now! Arturo, Benedetto, Giovanni, Giuseppe, Pietro, Akaragangalo, Alfredo, Catopoli, Milano. no, nej, no, nej, no, nej, no, nej, no, nej, no, nej, no, no, no. nu ikke vi spiller tid, det er en gode kærl, man. Vi bjør spatter. Nei, sige det, jeg har været afskejt! Bomben, super Subedo, et elegantissimo, sardine har det spigt. Vi har indhentet banditene æg og æg og op, på Hvad er meningen? en måde at køre op foran og gå? Ingen omsvip. Hvor er er bare for noget. Er det en plan, ikke er noget Ja, det ved du udmærket, hvad vi taler om, ikke? På så, sí, ah, så det presto. Ah, så I måske amatør, det de siger også snuse i karuatoren. Det er nemlig gerne videre. Vi beder dem tusind gange om forladelse. Og jeg er barbaco, barbaco. De har gjort mig til klonobedrækkere. De fik mig til at køre dødsrummer. Bare for at lave lidt ballade, Jeg tror på dem. Hvad benne, hvad benne. Nu kan de gå. Arrivederci. Hæ, <tryk> dertil.. jo Åh, oh, vi panner! Bagsædet var jo løftet. Så var det alligevel dem. De havde selvfølgelig skjulturnesol under bagsædet, men vi lod os nære. Du, du mener, uh, det, det hele stemmer. Se, en flyver lægger an til landing derovre. O over på marken. O og der er bilen. De slæver tårne sol ud. Du har mit sat den Vi skyder genvej over marken. Jeg er bare bange for, at vi ikke kan nå det. Altid en postgang derefter, men bilen kan vi da overtage, nu der den alligevel holder her Se fagsæde kaptajn, jeg havde altså ret, det er hult, de slyngler havde gemt unisolde under det Bilen er fransk, men maskinen var syldavisk Rigtigt, vi må med maskinen fra Sinæve til Syldavien, det haster Attention, please. Flight nummer 611 til New York kl. 16, udgang 8. Nu sørger for billetterne til til en mand, jeg køber af og ringer hjem til Vøllenborg og underretter en æsrv. Okay, det mødes her om fem minutter. De ønsker, herre. To turreturer til Klov Soldavien, med det første afgående fly. Desværre, her, Maskinen er fuld belagt. Den internationale situation, som de måske ved. Er der, der er sket noget? Har <gårde> de ikke set morgenaviserne? Tio so Hardt-regeringen hævde, at prokturen luftrum er blevet krænket. Det sylgaviske udenrigsministerium har protesteret. Og situationen er kritisk Alle vil hjemme, forstår de så. de kan ikke nok forstå, de... Nu skal du bare sikre, at vi sådan et ting til. Vi kommer lige ind i prækpunktet. Ja, ja. netop hørte man kan vi ikke komme med på en eller anden afbestilling? Det er muligt her, ellers må de rejse over, Chuhart. Uh, Bordurien. Uh, skal jeg prøve at skabe to pladser der dertil, måske? Ja, gør lige det, mens jeg ringer hjem, hva'? Udmærket, herre. Hallo? 24.21, er det jo et snakker? Nå, ja, det bliver det, eller så ved Næster, hvem? Ja, jamen, jamen, det, det er da møllen på øjne. Marks, Jæg og Mose her, der er skabt dig gamle filmer. Sikkert, du fik mig til at grine af den der med helikopteren. Jeg og Mose, der er huden, bestiller de mig mit flot. Været var fint, så jeg fik løst servicen, kunen og ungernes det til min gamle onkel Anson, for var på rast i morgen. Hvilket jeg husker det? Der var to over for at blive raseret men det kan du op for at se, når du vender hjem. Hej så længe. Gå herop, Vi har travl kaptajn. Maskinen til Shahat går om 10 minutter. Ja, lad os komme væk fra den opviste taleballon. Hallo. Ryg ind. Giv mig 322.18. i Shahat ekspress-samtale. Hallo. Lufthavnets politik. Stefan herre. Kapten er og din tien kommer med næste maskine, de vil beske. Ja, fra Genève. Det at tage det for at du det fornødende. Endelig, Nu må vi kusse fingre for, at vi finder stakkels tunnel For de lille banditter, der har sikkert det lille laboratorium, de er sikkert de lille men med de to undermålere, der dukker op alle vejene og spiller vin for os. Tror du, man har meldt vores ankomst? Jo. Høh, høh, høh, høh, høh, høh, høh! De, kaptajn Alder, og de, det er den chef, ønsker at tale med dem. Godt! Hvad vil det gøre, chef? Kaptajn, det er også en stor ære her i Bordurene at modtage hos berømte personer af mig, Bordurernes gamle gæstfreds traditioner byder os at sørge for deres sikkerhed. Det er alt for meget. De bliver løse af, at du tølger her kronikere i mig som vil følge dem over alt. Første hotel Schruer, hvor der vil blive reservere værelser til dem. Hvad er tusind sagt? Et ypperligt hotel. Bøsførende, skrølt over for regeringsforleder på Pletske Gladpladsen. Byens celebre gæster bor altså der. Madame Bianca Gastarfiore, den milanesiske nattergerl, ankommende der fløden. Du, To vørste! Ja, hun er verdens største. Hun synger i denne uge på Shahat-operan. Hvis de ønsker at høre hende, kan jeg skaffe billetter. Tak endelig ikke. Jeg, jeg, jeg mener, det, det, det er alt Jeg ønsker dem godt opholde, man herre. Hallo? Når er det dig, kaptein? Hvordan er dit værelse? Det en ren celle. Forkyldt, ganske vist. Vi i saksen her på dette fordømte hotel. Hvordan skimmer vi af med de to løskebose, der følger efter os omvendt? Jeg, øhm, øh, du tænker på de to sommerfugl, du fangede ved søen i Sinæ. Men det er vigtige nyttedyr. Øh, hvad fanden er du om nyttedyr? Det, det, det kan du Hvordan skal jeg gøre ham det begribeligt, at vores telefon bliver aflytet. Ja, har brugt, Hvad vil det sige, Tænk ikke mere på de sommerfugle, kaptajn. Lad os hellere tale om bordurernes utrolige gæstfrihed. Hvad med at invitere vores to prægtige venner, Kronik og Himmertjek, til middag? du bliver Så er en aftale. Vi mødes i restauranten om en time. Kaptajn, lad os byde vores to nye venner på et glas champagne. Champagne til de to her. så der Stakker du med. Åh, stakkels ven, er det nu kikten igen? Tjener to flasker champagne. Champagne er godt mod kigt, En skål for boduren og det strålende fører af plexiglass. Er man meget plexiglass? Jeg er ikke jeg er ligesom jeg er hvor er det jeg er det. jeg er ligesom jeg er er det er jeg er jeg er vi... jeg er jeg Så... Ja, det er sengetid. Lad os gå op på vores værelse. Fint, kaptajn. Så fik vi den låst inde på mit værelse, plakat fuld og snok men mens næster vi ned ad bagtrappen. Tror du, I jo til at have bevagtet? Vi finder i hvert fald ikke, at hun er ved at blive her. Stop! Søren, omkring. Der. Skynd dig hen. Ja, nu gælder det om at komme ud i Her er den. Kom. vi bedst i sikkerhed. Hvem vil tro, at vi gemmer os i selve operaren under en forestilling? Men pas på, det brimler med militær overalt. Skidt. det forsvinder i mængden. Se. Se. Se. det er Uberspons. Uberspons. Spons her. Den mand, som du afhænger af. Tænk om han anede, vi er her. Skal vi det uh, anke? Intet at gøre der er betændte ved alle udgange. Lad os prøve at komme op bag kulisserne. Åh, oh, oh nej, men hvem siger jeg? Tintin, goddag, unge venne. Øhm, uh, madame Castafjord. Åh, fiskeskibret. Kaptajn og kat. Kaptajn og kat. Åh. Jeg er så vi øh... Ja, ja, ja, ja, ja, glas, oh, der er, der er så meget oh. ja, i Det er glas. Kom nu i lille glas. ja. Jeg i lille nu i lille glas. Kom nu i lille glas. Kom nu glas. Kom nu i lille glas. Kom nu glas. Kom nu i lille glas. Kom lille glas. i lille glas. ja i nu i lille han er i Kom alle de verden ikke os her. Jeg skal forklare senere krisen mellem brudur og en altså, jeg Ja, ja, ja, ja, jeg Jamme, jamme, ja, vi er blå over os, der er snakket ligge, ja, helt dem pandier, hurtigt, hurtigt, ligge! Hvem skal der over Vi har allerede til at give hele til Der hele, er to udlændinge, der er de! Han har opfundet et hemmeligt våben, ja. som vil skabe os Og oh. oh, heldigvis nægter han at udlevere de endelige planer til os. Oh. Han frygter, at vi kunne finde på at misbruge opvendelsen. Åh, oh. altså, de Ja men, ja, ja. <laughs> ja, ja, men, madame. Ja. ja? Nu sidder han i bagene i fortet oh, det plæske ja. glaskægte, der bliver han ja. til, han har udleveret projektet. Oh. Hørte du det til? Shh, hvad siger han mere? Og i øh, min frækhed har jeg den underskrivende ordre til at frigive ham, hvis vi får planerne, samt en erklæring, han skal underskrive om, at alt er sket. Det er likt. Det må vi have fat i. Kaptajn, kan du nå hans lomme? Mm, her, er, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her. Ja, må også sige, at det er utrolig snedigt her, Uppe. Ja, det må jeg sige. Åh, mægtigt, ja, er ja. Madame, det er jo kun mit job. Ja. Men nu vil vi ikke snakke mere med. Nej, nu vil vi snakke mere om mad. Lad os tale om deres triumfag Åh, madame. Ja, åh, <AM English> yeah, nej, her er sådan noget. Det, det, Jeg har kan Nu håber jeg i vores forklædning som røde korsfolk kolder, kaptajn. Ja, vi stikker langt væk, og næftaligen er til der, der Skidt med det. Bare vi bliver i rollerne. De ønsker, mine herrer! <hømmen> um, Oberst Bonds har sendt os herhen for at afhente professor Tune Værsgo, her er vores pas, og løsladelsesordren underskrevet af obersten selv. Ja, det ser ud til at være i den skønneste orden. Nu skal jeg hen til professoren. Alformel, de herrer, og gode rejse. Hvad pågår det her? Øh, Øh, Øh, Øh, de herrer, men uh, løslejelsesordren. Hvad færre blev det ham? Ja, ja, den havde de jo selv underskrevet til de to herrer der, der, der kørte herfra med professor Tørenes herre for lidt siden. Ta pirene, de er væk, stadig jøle, forjærende fra min løb, Fri, vær en stupig, pladske glaske! Hvis de ikke bliver frakke, lader jeg hele hæren anrette. Men Ikke noget men, Tilkant, løftvåbnet, og med en selvværket havnevæsenet! Det er bare på grund af forklædningen, de ikke kunne genkende os. Det der det er til tind, der kører os ud i frihed. Og, og min hær flyve? Så, lad os, lad os nu ikke triumfere for tidligt. Der, der er to timers bilkørelse til grænsen, og det, det hele kan blive opdaget længe inden. Jamen, hvor er det, hær flyve? Netop frygtet. Der er allerede stået alarm. Militærpolitiet er lige i hælene på os skal læse nok bag til, kaptajn. Ja. det er ikke om min par... Nej, nej, nej, nu har vi vigtigt at tænke på. Åh, oh, tjov, kalasjen, det er, husk for at oh, så. Oh, nej, hvad skal vi gøre? hold, fast! Ja. ja, vi klarer grænsen. grænsen, grænsen lige for Anders. Mor og, åh, Nej, Hvad skal hendes bjerde, der borger han til? Vi, vi kommer aldrig igennem. Der er kun ét svagt punkt, tolbyningen. Vi presser tværs igennem den venner, fremad! Ja. Sol. Jeg ved, hvad de ville sige. Deres papi. I morgen går vi på hele gårdskontoret og lader tærge afsnusen. Åh, oh, min papi. Min elskede papi. Vi er der for ene. Hvad er det, du egentlig vil tænke på, den gamle dagsprofessor? Planerne. Sig mit hemmelige hemmelighed. Alle tagningerne og formlerne i mikrofilmen, som bordurene brødede at aftvige ligger gennem her i håndtaget. Se nu bare. Snups her. Så rygges. Fokus. To. Godstim. Er der noget galt, professor? Nå, no, mikrofilmen er væk. <imulation> Det er ikke. Men ja, jeg er jo sikker på, at Nej, nej, nej, det er ufærdeligt. Ja, nu kan det være nok. Huset er, at vi fik dem levende ud af dem, volde, at det er så med deres planer. Nu vil jeg hjem til Møllenborg. Møllenborg, endelig hjem igen til den kære gamle idyl. Nu skal jeg intet mere forstyrre. Jævn, vel heldigøj, sæt det er jo kaptajnen. Du kommer som kælde, gamle svinger. Vi tæller netop om dig. Åh, syv tusind syv hundrede og halvtreds milliarder i så forbandet som dansk gævemuse. Hvad vil de her? Hør, kom at komme gamle fyre. Det er som du var gævemor. Ja, undskyld røgeri. Vi vidste ikke, at jeg kom gæster. Gæster! Hvordan gæster? Væk gæster! Nej, det her på mit eget slot! Åh, ja, ja, ja, ja, din Rønne du jo alligevel. Tom og vejret var fint, så jeg tog min lille familie mere ud. <tødder> ja, ja, ja. <tødder> ja, ja, ja. <tødder> ja, ja, ja, ja, ja. <tød> Hvor er det, Åh, åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, det barn der, så åh, oh, det barn kan man ikke få det bare ved. Her, her, jeg, ja, jeg ja, har den! Det er Tune han gik direkte op på sit værelse. Jeg har fundet mikrofilmen. Jeg, der ellers aldrig at glemme sammen. havde glemt den på mit natbord. Og bordurerne kan vel ikke arbejde videre på det hemmelige våben uden deres formler? Nej, nej, på, på mit natbord. Og det er bedst. Ja, øh, kan vi tro dem? Uden disse formler kan bordurerne ikke arbejde videre på min affindelse. Eller, det siger de. Det siger de ikke, hvad? Men hvad nu, hvis de andre får i dem? Hvis andre derimod får fingre i dem, kan min affindelse misbruges på det frygteligste i krigstjeneste. der betænke sig på, det må man bringe op for. Til lærer til kaptajnen. Åh, oh, mit skæbne i på mig. Prøv at de på hvor man holder sig på at brænde mig op, mennesker. menneske! åh, åh, åh, åh, åh, Nej, og nu kan det den onde hylme være nok. Gud, allesammen, I gør mig vanvittig. Gud, bjevermoser og familieonkel Anson og hele den forrykkelige... Jeg jeg... Hvad har de fået for at søge, kaptajn? I deres alder, det var du skrækkeligt. Åh, oh, hold op. Hvad gør der, kaptajn? Forresten, professor, er deres laboratorium ordentligt forsikret. Nej, vel, for at i hans alder. Hvad? Jeg Har kaptaanen på foresøg? Ha, <laughs> ha, ha, ha, Nå, jeg hører det med. hele din foresøg, som en ongelandsund altid siger. Ha, ha, ha, ha, ha, Ja, ja, ja. Det er med. det, jeg er meget trist. Men, øh. Med den slags, øh, det, det er jo smidsomt, og, og altså ingen, ingen af ungerne, hold kæft det øjeblik stille der, ingen af ungerne, eller jeg selv har vist haft det, ja, vi må hellere bryde op.